Hallo! Nej, fru, det er ikke hos slagteren, ja. Hvad var? Åh, undskyld. Nå, jeg tror... Nå, de vil tale med kapten Harder. Ja, ja, Ja, han er her altså ikke lige i øjeblikket. Nej, men hvis de ringer i Galloplet, vil de være vanlige. Tak skal de have. Parvæl. Øh,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 Vi har nok så, som så med stilligheden, kaptajn Vi får den Ja, der os skynde os tilbage til Møllenborg Bravo! Mester på vej med en par fly Så er vi redde. For 7.17 millioner, min kat Så skulle der... Nå, der er så skidt, den blæste ind i puskene Jeg hælder den i morgen En plads i glaske Jeg troede kun, det var mig, der udspionerede dem vi er åbenbart flere ombudtet uh, Det var for høje tid, vi kom hjem Det var sikkert en vandgang Jamen næster, så tag den telefonmængske Hold da, hvem vil de tale med? Med slagteren Nej, fru, det er ikke hos slagteren For pokker på, ren og hop, frue Jamen næster, så hvad det for en tone? Jeg ja, undskyld, kaptajn Harder, men det er mindst 20. gang Ja, ja, det er nok muligt, men man skal lige være høflig De ser over for damer I øvrigt må de aldrig telefonere i torden, men det kan være livsfarligt Husk det, min gode mand Nu går vi det Op det er så højt Nej, kaptajn, det var lynet, der slog ned Se vinduet Hvor kanelruderne har trukket ind Hvordan kan jeg lynet slå ned i, i, i en vinkelsrude? Besynderligt. Det skete jo efter Tortenskralden. Ja, hallo. Hvad siger de? Kort og letter hos mig? Torge tyler og tre kænder, der ikke er slagter på ting. Og, og, og ved de ikke, det er livsfarligt at telefonere i Torten, hverfugle? Hvad? Nå, så må de se, det er det. Kaptejn, hvor er du? Frygtelig, min stakkels ven. Lyne slog ned i ham. Han forsvandt. Fordampede. Vi er aldrig sønder og flængende på ramsejl. Jeg er heroppe til ting. Giv for 7 millioner cykloner, hvis jeg nogensinde træffer den skyre og kære. Ulykke efter ulykke. Kinesiske den kinesiske passe hvordan den kunne den gå i tub det, det, det, det var da ikke et lyneskyld Jeg fatter det heller ikke Terje, hvad skulle du det Se nu mit kostbare florentinske spejl Hump dit volddyr, væk med den kat Men kaptein, det kan jo muligt være Terje, der var skyld i alt det Så, var det måske i din forbistrede køler, der sprang efter katten Se den efter mig, jeg ønsker den efter mig For syv milliarder sygtede havkatte, nu røg i strøkken Ja, det var lige hvad vi manglede. Hvor er du til den ting? Jeg kan ikke se en lyd Hvem er lille banker? Og kom ind, nej, nej forresten, ved lidt, åh, se det, æh, mus Tænd lyset, Nestor, ej, lyset stadig for fucker Åh, oh, endelig, det var I længere. Hov, oh, oh, hov, oh, hov, tøvenkæde. Hvem er de? Hvad er det for er pres, en bander og pres ind i folks på? Åh, oh, det er en lang historie. Kort fortalt, så kom jeg og i min bil. Tøft, tøft, tøft, tøft, da bang forhoveden og alle de andre vinduer sprang i luften. Ordentligt brugte badet til far her. Så sagde jeg til mig selv, Mark, sagde jeg. Jeg heder nemlig Marks. Marks bjergermostet til det her for forsikringsagent. Ja, det glæder mig. Jeg sagde, Marks. Hvad gør du nu, gamle svinger? I det samme så jeg deres beskædende røgne. Nu søger du husly, Mark, sagde jeg til mig selv. Her, tjene, tage lige med frak. Ja, no, no, ja, ja, ja, ja, så, så kom der ind og blive, til det bliver at være. Ja, ja, ja, hvad ellers? Nå, her bor de jo ganske net, jo i gammeldags og personligt foretrækker jeg lidt mere moderne med bevars. Du fræsset sikkert ser ud. Lysekronen skvattet ned og sparer de i to skærmysler med froen, hva? Lyne ah, lynet slå ned? ned. Og I er selvfølgelig ikke forsikret, vel? Men forsvivelige venner, læger, Marks Bjerne og Mose, kom forbi, nu skriver vi en fin lille forsikringskortræk. Åh, det er alt for meget. Slet ikke. Og så skænker jeg mig en, de lille en, mens de hænder på skrafted. Lad mig nu se, hvad har de her? Øh, e whisky. Nå, det er jo altså ikke mit store nummer, men hvad? Man skal jo ikke være kræsen. Åh, før man er tørstig, så skal man ikke klage. Jeg har der ikke af mine fine så Jeg er lige ud af landevejen. I mit selskab, der kigger man så aldrig. Det har jeg for min gamle onkel Anton. Han har frisør. Alle tider skal jeg fuld af skæg og skæg alle tiders. Han får lige til at glaske sig på døret over. Kænder en braskedækler om... Det vil jeg altså skåle. Glase, kaptajn. der kanalier. Stå lige mere det i hånden, så... Ha, øh. <laughs> De skulle have set i deres ansigt, der glases fra han forryde puset. Nå, finder de det puset? Er, øh, er det deres eneste kommentar? Åh, ah, det mener mig altså, om min onkel Anton Frisøren. det mm, de er om en af hans historier, hvor en varer nu den var. Jo, jo, det er det. Det er altså to løs, siger de Peppere. Der går en på et værtshus og bestiller to glas øl. Ikke det, den ene sætter bærer på bunden, så. Og så, hvad var det? Femme i mit glas. Det gik i to, ja. Yeah. Fussigt. Ikke sandt, øh, men øh, jeg, jeg tror, at, at, at, at, at jeg klar. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg må hellere videre. Farvelte, her. Jeg har det sundt spildt min tid nok her. Forresten apropos deres forsikring mod lynnedslæg. Øh, tak, herre Bjergermose. Jeg er forsikret på alle tænkelige områder. Mod ulykker, brand og vandskader og snuger og møl og myre og husbrukker og andre skadedyr. Måske lige med undtagelse af påtrængende personer Hahaha, <havavavavavavav>. altid i kviger på leven, hvad går så dit aftale? Jeg kommer med kontratforslag, en af denne sølom For godt havde ham og hans etlægtige forsikringer og tilbebrændte frisør, onkel Rolig, kaptajn Lad os hellere finde ud af, hvorfor glaset sprænges. Pistolskuld Ude for haven. Kom. Ja, der, der er nogen på vej herop. Jo, det, det er professor Tørnestol. Han kommer over fra sit laboratorium. Måske hørte han skuddene. Hørte de noget, professor? Nej, ikke mere. Det er op nu. Lad mig lige se deres hat, professor. Så de virkelig? det siger de ikke. Se, der er hul tværs igennem den. Se, et hul det begriber jeg ikke. Det er gerne, der var bare ikke mere så store. Kom, kaptajn. Vi går en rundt i parken. Godt. Jeg henter en lygte. Professoren til af sti. stil. Der, i har færdig noget. Lad os følge efter. Se, Tintin. I krættede. En mand. Du, du er Tror du, han er død. Nej, han lever. Hans hjerte slår ganske svagt. Men vi må tilkalde politiet og en ambulance. Det, det, det ordner jeg. Vi her imens ja. på ham. for, for 10.128. Ja. Hello! Ja, det er kaptajn Haldok! Er det politiet? Hvad? Jamen, ikke kaptajn Haldok! Kom i gang med at bruge det! Hey! Det er jo ikke til dig! Hold på her den måde! Hello! Hold nu! Hold nu! Hold nu! Hold den er god, vi kan. Der ligger en såret mand i pusken I, i, i marken i, i, i parken. Mener, Kom bare så kan jeg forklare det bagefter ikke? Nå, ja, se at det bare på ja. Fik du fat i den, kaptajn? Øh, øh, øh, øh, ja, hvad laver du her? Jeg troede, du var blevet ud af den såret Han klager over tørst Jeg er bange for, at han er hårdt medtaget Så er vi her Pas på, kaptajn der er noget galt. Han er jo væk til en person. det ser du ikke lige? Det, det pusler ind i kratten. Kom frem, din flakode. Øh, Lad den slage, eller jeg skyder. Nå, nå, mylder mig ikke? Jeg har aldrig gjort nogen, når jeg forsikrer dem. Jeg skal da en ondt forsikres. Og hold så op med det febbering. Kom ud af busken, mand. Hvad bestiller de der? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jeg ja, ja, gemte, Nogen ville sni, sni, sni, sni mørte mig. Hvem ville sni, sni, sni mørte dem? Det aner jeg ikke. Jeg kunne belyde, da det sagde Bang Bang, for som jeg sagde til mig selv. Marks Jævermose, dit liv er i far. Øh, det var vel ikke dem? Nej, så havde jeg garanteret fået ret på den. Nå, der har vi politiet. Ambulancen og lægen er på vej, hvor er offeret. Den herre er betjent. Marx, Gebermose, forsikringsagent. Slut, du er offeret, han fejler ingenting. Det rigtige offer er væk. Hvordan væk? Den herre sagde jo lige. Ja, han taler uafbrudt, men det rigtige offer. Ham, der lå her før, da kuglerne susede gennem luften, og professorens hat er forsvundet. Ikke også til tæn. Er haten ikke forsvundet? hvor pårører du til Efter ham, tag. Han smuttede nok væk gennem hullet i hækken. Kan du finde hans spor? Heng hun. Kom så. For sent, Tager. Han har slæbt sig herud, hvor hans kompaner vel ventede på ham i en bil. Nu er det over alle bjerger. Kom, lad os gå tilbage til de andre. Ja. Glasserne gik i tuhappateret, uden forklarelig årsag. Det er den mest utrolige historie, jeg nogensinde har oplevet. Nå, Tintin, fandt du ham? Nej, og vi får ikke mere ud af at vente her. Lad os tage op til slottet og prøve at få lidt søvn i øjnene. Sætter den natte i går. Det var da godt, man fik lukket nogle timer, så man... Jeg kan se det faktisk på tingene Åh, hvor du fik det fra Chad-bartend. Hvad Chad-bartend? Hvem er hovedet? Nå, fanden. er det, hvad er det, du Kan to! Rolig, kaptajn! Skygge uh. morgen! Uh, um... her er glasvand! Jamen. Uh, uh, uh, Hundet er for en hæksel! Alt glas går i to! Uh, er der det, der prøver at lave med os? Det lyder som en trafikulykke. Se derude, kaptajn. Malkebilen! Alle flaskerne er spildt! Der kommer en vogn til. Åh, den ellentige klodsmajor. Kan han der ikke se, at den vælger flydder over vejbanden? Hvorfor skal han ikke ryde om? Ah! Motorbøller, bilbise, trafikbrøn og benzinbarian. Åh, oh. det, det, det er jo, jo DuPont. Åh, oh, og DuPont? Det kom heldigvis ikke noget til. Godmorgen. Vi har hørt om visse mystiske hændelser her. Ja, jeg vil endda sige underlige tildragelser. Eller rettere uforklarlige sager, som er hent i nattens løb. De kommer som kaldet. Se nu bare mælkeblikket her, ikke? Som, som de, om jeg så må sige, støtte på. Glaskerne blev splintret, før de kom. Ligesom i spejl i badeværelsen. Og kartanens glas, og lysekronen, og vinduerne, alt glas er gået i tug. Hvis de spørger os, finder vi det så mystisk. Det begyndte i går aftes. Nå, hvad har vi professoren? Han har også oplevet mærkelige ting. Rejser de fra os, hr. Nej Nej, hvorfor dog det? Det ser ud til, at jeg skal rejse. Ja, jeg så deres kuffert. Jeg har tilmad kuffert med. Jeg skal til Genève og deltage i en kongres om kernefysik. Til Geneva? Det har de da ikke sagt noget om før. Nå, ikke ret længe. En par dage, tror jeg. Nå, nå, men jeg gør mig nå, Toget, for vel? Øh, han som sædvanlig, du opfattede en lyd af, hvad der sker lige for det af arm. Og dog virkede han mere efter tænkt som en så Jeg har en idé, kaptajn Ganske vist hader Tone man går ind i hans laboratorium Men jeg ville nu gerne kaste et blik på det Du har nøglen, ikke? Jo, men øh, hvad spekulerer du på? Hvorfor alle disse glasting og splintrede mens Tone Soller opholdt sig i laboratoriet?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 Så er jo ikke. I øvrigt er det. Cigaretterøj. Det er det, mine bremter. Du har ret til den. Stand ham, kapital. Hold ham. og jeg kalder til at kende din lømmel. Så har han så altså. Han nåede at flytte. Flink hundtager. Du fik da en bide af hans frakke. Så nu, hvad han får af i hånden. Nej, men han efterlod dette her. En pakke macadona cigaretter, En nøgle. Og lidt frakke mellem tænderne på taget. Næste gang han kunst om så skal jeg sætte tænkerne i ham. Læg mærke kassen, kaptajn. derhen Alle de glaskår. Så er det måske alligevel, at hun er solgt op? Ingen røg og så jeg kommer n' en kle者 flere her. Varst jævremote for sybseh Госudia. Der hulleme gæst og fiske. Tidt vil etder dollar sidst ikke det herh? Viber vil gamle ungelægslivsgrænser, eller hvor der nægger vi bl experiencee. Nu lad det En lang sikkerheder vi simpatlairede historie. Med tids vestand-de Jeg har forsikrer en folisen klar. Det er tegn, der skal have noget med her på sin vej. Hvad? Lad mig se. Vi nu tøder på at sætte dig til genæv. Akkurat, jeg er bange for, at der er udløb i mosen. Jeg tager til genæv, hvad oh, er Du tager til genæv, stod Vi tager til genæv, til pinden. Åh, goddag, nu kan du se, at Jo, jo, jo, jo her er jeg. Ja. Erstil, og farvel med dem her, Agent. De kan sige, og jeg må sige, hvordan tæt til mig, kommer tilbage. Block flight 101. Superjet service. Attention, please. Flight nr. 714 til Sydney, afgang kl. 12.05, udgang by 8. Personal call. Mr. Spring, code for information Please. Bro, så har vi sende evtidsind Det tror vi ikke nok til Nej, og nu skal vi bare have en bus til terminalen Hotellet ligger overfor Der har vi dem, Stefan Den skægge til sømmeren Og den unge rapporter Du rejser dig du Skubber til dem Fornærmer dem I kommer op og skændes så... det. står en betjent Vi må vente Så vi følger efter dem de er på vej til busen. Her hotel hotellet. Lad os håbe, nåede frem. Ja, det kan vi hurtigt få opklaret. Hallo, få Ved Vi er lige om profæderet Tone Solle er det ankommet. Det her er Tone Solle i gå. Han den her hænger ikke på tavlen, så han må være på sit værelse. Så ånder vi lettet op. med de melde kaptajn Hatter og Tintin så gerne med et af det mærkeligt han svarer igen han er lidt tunghør, så vi går selv derop vil de holde øje med vores bagage imens så gerne, elevatren er der over værelse nummer 102 fjældsejl vær sko på tjemi nøjde nej, no, nej, no, han er her ikke Jamen, så lægger jeg det ind på plads. Så er du lidt tung, hører til politiet indtil din Han må være at starte, tror jeg, når det puloverede igen, kaptajn. Åh, se, jeg har slået mine knæ til tæmmet dem Mærkelig, døren er låst. Enten er han ude, eller også er der sket ham noget. Kom, kaptajn. Ned igen til portien. Det ved jeg virkelig ikke, de herrer. Hvis herr. Tone så var gået ud, skulle nøglen hænge her på tavlen. Der ligger jo noget der på skrænken. Ja, han må være kørt ned, mens de var på vej op. Og jeg var lige inde ved to sekund. Har de og... nogen idé om, hvor han kan være taget hen? Nej. Ja, det vil sige jo... I morges bad her, tror du, om togtiderne til Nyon. Så vidt jeg husker, ville han tage toget 16 år. De, de kan måske nå ham på banegården. Mange tak, på til. Det vil vi prøve. Vi har lige syv minutter. Barat, Stefan. Nu kommer de. De passerer lige os. Jeg er ben. Så dem for, klos du Prøv hvad, i hele humle klone Synes ikke heller, at de selv kunne se den for I stedet for at sidde der og stride med deres lange syrepasser Hvad? De har den frækhed at fornærme mig, matros Matros, siger de matros, det er mig Jeg skal have os fra den platbållandgrappe Folk, der er så at det, hvor blive bliver hjemme Kaptejn for himnens skyld, vi når ikke tunisold Ja, de er heller glade for, at vi har så travlt. Ellers så kunne jeg sige det med et par små sandheder. De er en jaske fede undervåler. Taxi til Banegården. Åh, den er optaget. Så når vi det ikke? Åh, med alle køle andet afkattet, når vi ikke velkommer for sent til toget. Øh, øh. Jeg går tilbage og giver den nøjse at bare hurtige nationer i almindelig dannelse. Sådan en skævsnuglede haletud. Ikke tale om, kaptajn. Vi har andet op stillet. For øvrigt er han gået. Ja, må, må, måske på 10 kender hans adresse. Hallo, på 10. Her på 10, ved de om professor Tune Soll førte uden by samtaler, mens han var her? Og nu skal jeg se. Mm, ja, to gange til 9-51-03-9. Tak. Uh, vi spørger telefonnøglen. Fryggen, uh, kan de oplyse mig navn og adresse på abonnent nummer 9-51-03 i morgen? Tak. Ja, jeg venter. Hvilket? Alfredo Topolino, Ryseng Sergy, 57 i morgen. Mange tak. Der holder en lige tak til Godt, lad os så komme afsted. sted. i chauffør. Brys seng til Gy 57. Mm. Kaptajn, lader du mærke til, at fyren, som spændte ben for dig, havde samme slags frak på som ham? Vi overraskede overrasket i Tunisols laboratorium. Hvis jeg fingre i en af de grove så... Det gør du nok, ellers får de fat i os. Pas på, chauffør. Hov, Se den bil, den kører lige ind i os. Oh, det er derude i en af dem op igen. Bilen gik til bunds. Oh. Hvordan skete det? Det er en ung mand her. Her ham, der svømmer ind nu. Oh. Det bil kører ind i taxa, det, det, det er nok en spritpillet. Ja, det er sikkert. Klart du da. Hvor er chaufføren? Jeg har fat. Jeg har fat i hans krave. Tag du der tag i, kaptajn. Jeg så det hele. Den bølle kantede dem for at skubbe dem ud i søen. Ingen tvivl om den ting. Godt, der er ikke sket noget værre. Nu vågner chaufføren op. Hvis jeg nogensinde får fat den. Hør, kan en af de her køre også, din unge? Det er fantastisk vigtigt, og vi skal nok efterlade vores kort, så politiet ved, hvem det er. Vi kan køre med, Mark. Jeg skal lige køre derind. Så er vi i Njor, mine herrer. Ryges Hansærk er lige om Jørgen. Tusind tak for turen og for deres hjælp i det hele taget. Værsgo, ja, ja, ja. kaptajn. Du går jo ud af den samme situation, som kantede os i søen. Slup og tag os. Tak for jeres skob i 2006. Hvis vi skal, så kan det smadre, at vi Vi må videre, kaptajn. Og jeg håber, hvor ikke vi kommer for sent. Nå, ingen hjemme. Jeg kan høre noget derinde. Det er ligesom slag mod et metalrør. Hvis tøjende sølv er der, så undrer det mig ikke, at ingen hører klokken. Jo, så op for syvtøren. Oh! Døren er slet låst. Kan vi gå lige ind til den? Huset er helt uddødt. <tryk> Professorens paraply. Så har han altså været her. Hvis han der ikke er her endnu. Og se der på bordet. Enlig et en hyggeligt spor. En dejlig flaske og to glas. Nej, jeg mener borgen. Tysk. Forskning under 2. verdenskrig med illustrationer af det samme apparat, som vi fandt i Tunisols laboratorium. Og en pakke magadonnesigaretter ved siden af. Død og Hør, lyden igen. Ligesom nogen dunker på varmerørene. Lad os kigge ned i kælderen. Men vær ind helt stille, kaptajn. Ja, ja, jeg søger ikke en Vi kan Vi må ikke være barneprædige for mig det værd. Døren her. Nøglen sidder udvendigt. En mand, kniblet og bundet. Hvem er de? Nu skal jeg hjælpe dem med ræbne. Hvem jeg er? Jeg er professor Topolino. Og at falde der gaste ned i min egen galer af et bedste tunnesol. sol et bedst! Hvad de er på, hvad de siger, hva? Sådan er, så er, jeg... er deres ven, hva'? Det er deres ven, Det er nydelige folk de omgås. Hvad bestiller de for resten i mit hus? Vi, vi skylder dem en forklaring, men lad os hellere gå ovenpå, så skal jeg fortælle dem det hele fra begyndelsen. Det er altså historien indtil nu, professor Topolino. Siger denne pakke cigaretter dem noget? ja Jamen det er jo det mærke, min tjener Boris ryger. Han får dem sendt fra sit hjemland, Bordurien. Så Boris er Bordur? Han rejste hjem. Han rejste hjem. Hans mor var blevet alvorligt syg. Det begynder at dæmme. Hvad kender de til Tunisold? Tunisold anskrev til mig for nylig og bad om råd,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 den ægte uforfalskede, og altså ikke ham, der slog dem ned og bagbanden. dem. Han ligner slet ikke den fyr, der kaldte sig Tunesol. Men alligevel har den rigtige Tunesol været her. Det beviser paraflyen i entréen. Den falske tog måske imod ham, slog ham ned og...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 for at overbringe dem en vigtig nyhed af allerhemmeligste art. Men hvorfor gik de ikke straks til politiet? Så kunne de have fået oplyst, at Tintinokapitan Haddock i går blev indbragt på et hospital efter en eksplosion i en villa her i Genève. Du godeste, øh, er den oplysning også en hemmelighed? Det vil jeg nu ikke kalde den. Den står i alle morgenaviserne. Politiets sprængstofeksperter har fundet spor efter en bombe, jeg uden tvivl drejet sig om et attentat mod professor Topolino. Heldigvis slapp alle næsten uskat. Vi, vi, vi, vi må straks derhen. For sent. I blev udskrevet i morges. Åh, stik. Byggene her på søen er nu ellers fredeligere andre, der ville se vores blod, kaptajn. Et mirakel vi vislagt fra den bombeeksplosion med livet i behold. For ikke at tale om banditterne, der prøvede at køre os ned. Det var, det var godt, jeg tog insetsbrøjten med. Uf. Hvad siger du, Tintin? Banditterne? Ja, ja, det må du nok sige. Men, men, men forløbig, så er det altså de her...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 Hurtigt, vi får tøj af båden Folk bynder frem En helt modtagelskommitté Du står! Manden i midten Den synes du ikke kan kun være tunisold De vil bortføre ham i helikopteren Men hvad er de andre ude på? De vil åbenbart befri ham Kom, Tintin Vi med en Hvordan kan vi skælde venner fra fjender? Bare til tæv dem med de skumleste ferie? Så er du kaderet. Jeg ved bare de skrummelste ferie. No skidt, kom bare al. her. er travlt, for Go Jeg der er den korridor der slår man ned der så brætter man med skeæk de flygter. Ja Dud se boots. Vi ser var professor, I get min, min har fly! med min, min, min, min har fly! Men vi må vente på til til Er du Ja, Kaptein!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 Åh, oh, det satte de lige på min gase. De synger. De skyder kname efter os. Vi må stige. Vi prøver at tilkalde hjælp over radioen. Hallo? SOS? Hallo? Kaller politi? Hallo? Det er SB31 her. Jeg er øvrigt det. Jeg er radioamateur. Skift over. Vi har kontaktet dig. Der sparer Hallo, FBI 31, mit navnes Mit Hello, Jævle! Hvad er det, det i de ikke. <laughs> ah, griner, de mig, så de er også har jobmadsøger. Max, geermude, ja, vær der lille. Geermude, det her det er det nærmeste alvor. De må straks tilkalde politiet. Vi svæver over Limandsøen. Vi forfølger en motorbåd, der er bortført på Bederturnes søjle. Ja, de vil nok give dig Hejdå, Mose, så man nu ikke sådan kan kasko. Hvad? Men den forsikring, der er, Det den, der også flyve har, Åh, altså. dog kæft med deres forsikringer. Jeg spørger ikke. Til des, og franske Vi må stanse bandinerne. <tune> ha, ha, ha, ha, ha. er <tune> tilkaldet Royal Air er og det britiske <tune> Og fændt den til, du siger, skridsdyr vej i pandesæs og for politiet de op for på til så du fører de tøjende sol over i en bil til fågler og trykler båden tager tilbage de bruger der ved radiorapport og gamle det lider helt realistisk skikker hallo, hallo, hallo, hallo bjerverose, bjerverose jeg tager alle de forsikringer løs. spærten bare de det, og politiet og, oh, og, oh. til din Højre klinik op to venstre telt højre højre højre ah, vi ah, er ah. Ja. Hvor nå siger vi det ind i deres saltandede, grødfyldte ord med det pedalhus, det her, det er alvor Hør så efter, Hjælper For sidste gang Hold hellere op, kaptajn Det er alligevel for sent En kugle må have gennemhåret tanken Men simuleren viser 0 Vi prøver at nedlande Så nåede vi da det mindste velbeholdt ned Vi må have helikopteren væk her fra landvejen Så den ikke laver ulykker Hå, Så vil du måske fortælle til fods Ja, eller på tommefingeren Der kommer en bil I tegn, vift, blaf Ikke i luske, bukse, luksus, dyr Lyd på den luds Hude, uh, det er dog stor Til den flabbede her står det, tak og forbi, og, og så gider de ikke engang at danse. Bare suck forbi, sådan. slytter og superegoister, snå er slammer og skamstiller. Uda da da da da da da da da da da da da da da da Måske vi denne gang Pat på ting stop Det er de, de. de dem Hvem, kaptein? Hvad hori! der? Hurtigt Hurtigt, hurtigt Gør så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 Jamen, jeg bliver kørt ned Her herværksmand kvejpande og køre med sådan en far, asfaltkov, hvor i søgt deres rytter. Må det dem, de har du på vejen for min vågne og hvad papper spytter han på mit vinspag sådan en stråle fra sprinkleren, Mille Santa Lucia. Undskyld her, uh, vil de gøre sådan en meget stor tjeneste? Min ven her og jeg forfølger nogle banditter, som har bortført en videnskabsmand, professor Tunisoy. Madonna, en forbryderjagt Lige her noget for mig Hop ind i mine automobiles Spænd og Hold fast Bronto bronto pronto Scusi Avanti Efter sådan en sol af video Vi er liste italiani Verdens bedste Morte alla Vi er opplad Jo, skælder Noget vil jeg Jeg kører en smule mere konciperet Hælp, patro Udenomst op Hælp, hælp, hælp Hælp, hælp alle mennesker og køre gennem en folkemængde med den fart. Vi skal få en kæmpe bud. Gasnau! Yes, no. Arturo, Benedetto, Giovanni, Giuseppe, Pietro, Acadegangalo, Alfredo, Catoppoli, Milano. Ja, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej. Nu er vi kampe på gadegaffet. Pur og ordentligt. Kom an, vi spiller tid, det må ikke hentes. Vi yes. I går det gælden, vi bliver spildt. Nej, sig det gælden af os her. Bom Super et eleganttissimo satin halsbæg. Vi har indhentet fantastiske ekko, ekko op på top af Det er alt for en måde at køre op foran og gå Ingen omsvib Hvor er turene sol? Turen er bare for at nå Er det en plan? Det er noget chemisk Ja, det er du jo udmærket, hvad vi taler om, ikke? Få så det bagagerum, du ved op Si presto ah, det er Så det friske alle mennesker De er måske amatørdetektiver, hva? De er så også snus i kamratoren jeg er nemlig gerne videre Vi beder dem tusind gange om forladelse Og jeg er bærebako, bærebako De har gjort mig til klonobedragere De fik mig til at køre dødstrommet Bare for at lave lidt ballade imbecile Jeg tror på dem, hvad bene, hvad bene. Nu kan de gå, arrivederci Øh, oh, det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 Altid en postgang efter. Men bilen kan vi da overtage. Nu, der den er livet her. Se bagsædet, kaptajn. Jeg havde altså ret. Det er hul. De slyngler havde gemt unge sol under det. Bilen er fransk, men maskinen var syldavisk. Rigtigt. Vi må med maskinen fra Sinæve til Syldavien. Det haster. Intention, please. Flight nummer 611 til New York, nummer 16, udgang 8. Du sørger for billetterne til til en mand til at købe af og ringer hjem til Møllenborg og underretter en Okay, vi med siger om fem minutter. Det ønsker jeg. her. To turreturer til Klov, Soldavien, med det første afgående fly. Desværre, herre. Maskinen er fuldt belagt en international situation, som de måske ved. Er der sket noget? Har <gårde> de ikke set morgenavisen? Det er jo regeringen hævet, at brugt luftrum er blevet krænket. Det er udenrigsministerium vi skal ude har protesteret, og situationen er yderst kritisk. Alle vil hjemme, forstår de så de kan ikke nok forstå, at vi... Nu skal du bare sikre vidserne til til. Vi kommer lige ind i brækpunktet. Ja, jeg har netop hørt det, men kan vi ikke komme med på en eller anden afbestilling? Det mm -hmm. her. Ellers må de rejse over os, Johart. Hvor uh, du er uh, Skal jeg prøve at skaffe to pladser dertil, måske? Ja, gør lige det, mens jeg ringer hjem, hva'? Udmærket, herre. Hallo? 421, er det jo en snakker? Nå, ja, det plejer det som omhjertet. Næste, Hvem? Jamen, jamen, jamen, det, det er da Møllenborg, ikke? Marks, jeg og Mose her. Davreskab tager en gamle filmer. at du fik mig til at grine af den der med helikopteren. Jeg og Mose, der er huden, bestiller de var mit flot. Været var fint, så jeg fik løst servicet konen og ånderen og røgne. Det er min gamle onkel Hansen, går forrest i morgen. Men jeg husker det. Når jeg tog over for at blive raseret i landet, jeg tækker tidsnående for at se, når du vender hjem. Hej så længe. Gå heroppe. Vi har travlt, kaptajn. Maskinen til Shahat går om ti minutter. Ja, lad os komme væk fra den oplæste taleballon. Hallo. Ryg ind. Giv mig 322.18 i Shahat ekspressamtale. Hallo. Lufthavnens politik. Stefan herre. Kaptajn Adok og din teen kommer med næste maskine, de vil besked. Ja, fra General. Få tage det taget på nætten. Endelig, Johad. Nu må vi krydse fingre for, at vi finder stakkels tunnelsal. Åh, oh, de lille banditter, der har sikret hele klammeretorum, de er sikkert i det lille tog med de to håndopholder, der dukker op alle veje og spiller vin for os. Tror du, man har meldt vores ankomst? Stop! Hvad, hvad, hvad, hvad med os? Din, hvem der er den, og de, det er din, chefønsker, med dem. Kom. Hvad vil det her, chef hos? Kartan, er en stor ære i hos berømte personer. Og mig, byder os deres Det er alt for meget. De bliver ledelse af, uh, at du tølger de her kronikere i mig som vil følge dem overalt. hotel Schroer, hvor der vil blive reservere der til dem. Hvad er tusind sagt? Et ypperligt hotel. Bysførende. Skrold over for regeringsforleder på Pletske Gladpladsen. Byens celebre gæster bor altså der. Madame Bianca Gastarfiore, den milanesiske nattegald, ankomne derforløden. Du god lyste! Ja, hun er verdens største. Hun synger i denne uge på shahat Hvis de ønsker at høre hende, kan jeg skaffe billetter. Tak endelig. Jeg, jeg, jeg, jeg mener, det, det er alt for gode lejlede. Jeg ønsker dem godt ophold. man herre. Hallo? Når er det dig, kaptein? Hvordan er dit værelse? en ren Saksen her på denne fortymte hotel Hvordan skimper vi af med de to løskepose Der følger efter os og rent Ja, øhm øh, Du tænker på de to sommerfugle Du fangede ved søen i sin ev Men det er vægtige nyttedyr Hvad fanden er du om nyttedyr Det gør selv mere Hvordan skal jeg gøre ham det begribeligt At vores telefon bliver aflytet?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 Bare går du med! Og oh, stakkels ven, er det nu kigten igen? Tjener to flasker champagne? Champagne er godt nu i En skål for fotoren, og det strålende fører mig til Plæksiklæs. Ja, men jeg er blevet det er pelsen. Hvor er det lige Ud med hvor... Det er naturen så... Er jeg. Men vi er græs og taget. Tænk ikke på det, Sådan så altså. Og jeg er, jeg er Vi... vi, vi. er Ja, det er sengetid. tid. Lad os godt på vores værelse. Fint, kaptajn. Så fik vi dem låst inde på mit værelse plakat fulde og snoksovende. Og i en mens lister vi ned ad bagtrappen. Tror du ikke, at er til at bevogtet? Vi finder i hvert fald ikke Tone Sol ved at blive her. Stop! For omkring. Der. Skynd dig hen. Det er nok rygtet, som vi drækker. Det er at tolke underbordet. Ja, nu gælder det om at komme ud i en Her på den. Kom! Operaren, mand. Her er vi bedste sikkerhed. Hvem vil tro, at vi gemmer os i selve operaren under en forestilling? Men pas på, det er bremler med militær overalt. Øh, vi er jo uh, Skidt. Vi forsvinder i mængden. Se. Se. se. Uberspons. Uberspons. Uberspons. det Spons her. Den mand, som skæbne afhænger af. Tænk om han anede, vi er her. Skal vi det det anko? Intet at gøre. Der er betjentte ved alle udgange. Lad os prøve at komme op bag kulisserne. Åh, oh, oh, nej, nee, vil man sige, at jeg er til tjen. Goddag, unge vinder. Um, uh, madame Castafiora? <laughs> Åh, <trykker> oh, fiskeskibe, uh, kaptajn afkaldt. Jeg kan ikke have det op for vover. <trykker> Åh, oh, dine lille din, din, smiler, <trykker> ja, de er kommet for at gratulere mig med min karriere største triumf. Altså, samt hvad familien de om bifaldet efter juveleren Storeslået, men vi... Ja, uh... ja, ja, ja, ja, ja, når du ja, jeg kan komme nu med i min garderobæk, jeg er så jeg sådan kom nu, ikke nervøs, kom nu, et lille glas, et lille glas. Oh, ja, altså, der oh, Ja, I under er med dit løb. Oberspåret, er politisjeven, om Patolia måtte overbringe sin hyttest. Hvad er det endelig, men Madame obersten må for alt i verden ikke finde os her. Jeg, jeg skal forklare senere krisen mellem brudur og Soldavien. Altså, jeg må stå Jeg, og dine der, ikke? jeg det der, det der. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja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 Vilbrudurien Han har opfundet et hemmeligt våben ja. Som vil skabe os verdensherredømmet uh. Og heldigvis nægter han At udlevere de endelige planer til os uh. Han frygter at Vi kunne finde på at misbruge opvendelsen Åh uh. nej Altså disse videnskabsmænd De er jo det værd men, <laughs> <Mændame>, madame, nu sidder han i Bahini-forten. Oh, det plæske glas skal ikke der blive han, ja. til han har udleveret projektet. Oh. Hørte du det, din din? Hvad siger han mere? Og oh, i min frækdelomme mig jeg den underskrivende ordre til at frigive ham, hvis vi forplanerne samt en erklæring han skal underskrive om, at alt er sket. Det er lige. Det må vi have fat i. Kaptajn, kan du nå hans lomme? Herre, herre, herre, herre, herre, herre, herre, herre, herre, herre, herre, Oh, det er snedigt, Ja, det må Og mægtig, oh, ja. <laughs> Madame, det er jo kun mit job. Ja. Juste, madame. Men nu vil vi ikke snakke mere med. Nej, nu vil om Lad os om i aften. Åh, ja. oh, madame. Ja, Oh, nej. Jeg har papirerne til det. Det kan vi du. Det håber jeg er i vores forklædning som røde korsfolk, kold og kaptan. Uh, uh, ja, hvis det langt væk, er af den der aftalning nu til her, der kan du håbe. Skidt med det. Bare vi bliver i rollerne. De ønsker, mine herrer. <tryk> um, Oberst Bonds har sendt os herhen for at afhente professor Tunisoldt.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 Formel, de herrer og gå rejser. Hvad foregår det her? Øh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de men løsner altså Ja, den har de jo selv underskrevet til de to herrer der, der, der kørte herfra med professor Tørenes herre for lidt siden. Tag pigerne, de er væk. Stag jule, forjærende fra det en stupid plads i Hvis de ikke er fanget, lader jeg hele haven helret Ikke nul, mænd tilkald luftvognene er en havnevæsenet. Kaptejn Fattop Det er bare på grund af forklædningen De ikke kunne genkende os Det der det er til tænden Der kører skudt i frihed Og uh, uh, uh, min kare Ply Så Lad os nu ikke triumfere for tidlig Der, der er to timers bilkørelse til grænsen Og det, det, det hele kan blive Opdaget længe inden Jamen uh, hvor er min kare Ply Hægt op være frygtet der er allerede stået alarm. Militærpolitiet er lige i på os. Nu skal I læse en op bag til kaptajn. Ja, det er ikke om en ham. Nej, nej, nej, nu er vi vigtige at tænke på. Oh, du kan læse det er uh, Husk hvor dør jeg er. dig så. Oh, nej, hvad skal vi gøre? en mandat. Hold fast. Hold. Hold. Hold. Hold. Hold. Ja, vi klarer ikke Grænsen. Grænsen lige foran os. Mor kan jeg ikke Nej, der skal vi aldrig komme af. Hansik, tak for Vi kommer aldrig igen. kun i 2. på 12 bygningen. Vi presser tværs igennem den, venner. Fremad. Ja. vil jeg sige, deres paraply. I morgen går vi på Hildegårdskontoret og lader tære i opslussen. Åh, oh, min paraply. Min elskede paraply. Vi er for forenede. Ja, hvad ønsker de der egentlig ved den gamle dags, professor? Plænerne til mit hemmelige vubben. Alle tagningerne og formlerne. En mikrofilm, som bordturene brød at af afsvæge mig. Ligger gennem her i håndtaget. Se nu bare. Snups her. Så. Rødvist. Rødvist. To. Godst. Er der noget galt, professor? Ja, no, mikrofilmen er væk. Det er <gør> <gør> ja, ikke. Men jeg ja, er jo sikker på, at... Nej, no, nej, no, nej, no, det er ufatteligt. Ja, nu kan det være nok. Hovedsagen er, der, at vi fik dem levende ud af dem bøjeligt. Det er så med deres planer. Nu vil jeg hjem til Møllenborg. Møllenborg, endelig hjemme igen til den kære gamle i Nu skal jeg intet mere forsøge. Jamen, eldreste, det er jo kartongen. Du kommer som kælde, gamle svinger. Vi tæller netop om dig. For 7.778 milliarder i dig. Hvorfor for det så, tak? hvad var de her? Hør, kom inden for, gamle fyre. Læs om du var hjemme, og ja, jeg undskyld, råderi. Vi vidste ikke, at der kom gæster. Gæster? Hvordan gæster? Hvilken gæster? Jeg gæst her på mit eget slot Åh oh, ja ja ja ja Din var fint Så jeg tog min lille familie mere ud Ja ja ja ja Åh nej det barn der Åh oh, det barn. kan man ikke bruge det barn med? Her, her jeg, jeg har den Det Han direkte op på sit jeg har fundet mikrofilmen. Jeg, der ellers aldrig er glemme sammen, havde glemt den på mit natbord. Og bordurerne kan vel ikke arbejde videre på det hemmelige våben, uden deres formler? nej, på, på mit Og det arbejde, ja, øh, kan jeg dem, uden disse formler, kan bordurerne ikke arbejde videre på min atfindelse. Hæ, ja, det siger de. Hvis siger ikke, hvad, men, men hvad nu, hvis de andre får fingre i dem? Hvis andre derimod får fingre i dem, kan min opfindelse misbruges på det frygteligste i krigens tjeneste. Indt der betænke sig på, det var en brindeoffer til lader til kaptajn. Åh, oh, I... mit skælde i cyklet på mig! Høj, de får brændet mig op, gale mennesker! Åh, oh, åh, oh, åh, for lad os, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tænkte ikke, jeg. hva, jeg... hva... Nej, og nu kan det den onde hylme være nok. ud allesammen, I gør mig vanvittig. Gud, Bjevermoser og og Anton og hele den forrykkelige færdige. Hvad har de fået for at søge, kaptajn? I deres alder, det var dog skrækkeligt. Åh, oh, hold op. Hvad gør der, kaptajn? Forresten, professor, er deres laboratorium ordentligt forsikret. Ne nej, vel, for at søge i hans alder. Sandingsbø. Hvad? Har ja, kaptajnen på for forsøg? Ha, ha, ha, ha. Når jeg hører det med? Heller din forsøg, som en onkelægansundelse siger. Ha, ha, ha, ha, ha. Ja, ja, det er det, jeg er med, trist. Men, øh...